wa shërre lumuri muhë dëthatu ha, wa kulle muhë dëthatin bidra, wa kulle bidratin dhalale, wa kulle dhalaletin finnar. Falenderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë falenderojmë, dhe vetëm prejti ndihim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllezër besimtar, të ndershëm vëllezër xhamatlin, keni frikë Allahut subhanahu wa taala dhe kërkoni falje shumë Allahut ditën edhe natën dhe zgjidja e problemeve tona që i kemi me Allahun bahet për mes istigëfarit. Istigëfarit të cilin e njeh populata jon e masëmire e njohin ata të cilet i kërkojnë shumë falje Allahut Gjellëshanu hu. Dhe me i kërku falje Allahut do të thët me u pendue për ato gabime para të gjëna e gjë çfarë i ke bërë në të kaluarën. Dhe istigfar do të thotë ti kërkosh falje krijuesit. Istigfar do të thotë ti kërkosh falje Allahu xhallashanu për mëkatet, për gjënahet, për gabimet tua që i ke bërë para Allahut subhanahu wa taala. Dhe feja islame Për gjdo send kalan rrug dalje, edhe për atate cilët bëjnë gjenahë, qofshin ato të vogla apo të mdha. E pastajve të disohen dhe kuptojnë se jenë në gjytur në gjenahë, kalan rrug dalje që të pendohen dhe të bëjnë istigfarë, të kërkojnë fali Allahut dhe të mos këthehen në atë që e kanë bërë për para dhe i stikëfari është kërkim falja që ja drejtojmë Allahut Subhanehu vëtë ala. Dhe i stikëfari është një institucion që na jep neve mëse shumë të shpres që të pëndohemi dhe të i kërkojmë falje Allahut Subhanehu vëtë ala. Dhe gjenahet tona qëfar dhe qofshin ato, të vogla po të mdha, po qofshin edhe të mdha sa madhësia e kodrave, apo qofshin të mëdha sa lartësia e qilit, ato janë prap të vogla karshi më shires, karshi faljes se Allahut Subhanahu vëtë alë. Kështu që, gjda njeri prej nesh, kemi gjenahë, apo më mirë të themi, gjda njeri prej nesh kemi bërm ka të gjenahë në të kaluarën. Dikush me dije e dikush pa dije. Dhe ne nuk jemi zët me lëgarit njerëzit se kush i ka bo me die, kush pa die, por ne jemi kryesa dhe kryusin a kam suet që të pëndohemi dhe t'i kërkojmë falje Allahu Gjellëshanuhu. Dhe duke mos e njohur këtë institucion të istigëfarit, shumë prej njerëzve sot bredhin rrugve, shumë prej njerëzve sot në kohen e namazit të gjumas, rrinë në për bizneset e tyre, rrinë në për institucionet e tyre, rrinë në për kafiteri apo Diskoteqa të ndryshme apo rrinë edhe nëpër shtëpitë e tyre duke pirë kafe dhe çaj. Dhe çka është arsytimi i tyre? Arsytimi i tyre është se ne jemi zhyt, jena mush gjënahe, andaj nuk kemi fytyrë me dal para Zotit aty në xhami me shkuë. Dhe nuk e dinë kët e, institucion të istigfarit. Nuk e dinë kët kapitull të fesë që të kërkash fali Allahut gjellëshanuhu dhe të pëndohesh për atë që e ke bërë do të kesh prejst ma dhe se Allahut do të fal dhe të gjithë do të i fali Allahut përveç atyret që nuk i kërkojnë fali Allahut dhe që të gjithë do të i fali Allahut përveç atyret të cilët nuk pëndohen fare Andaj, ju që e një këtu prezent duhet të apërcilnit të tjerve të cilët ende hezitojnë çë të praktikojnë këto rituale fetare, siç është namazi, apo agjërimi, apo zakati, apo haxhi, apo urdhërimin e të mirë ndalimin nga e keqja, apo daveti thirrja në rrugën e Allahut dhe të ngjajshme me këto, duhet çë ti ftoni ata çë të mos hezitojnë të kthehen të kthehen në për shtëpit e Allahut, aty ku askush nuk mund të marrë në pyetje përvesh Allahut, të kthehet në shtëpin e Allahut, ku ato të këqiat Allahu i mbulan, ndërsa të mirat i shumë fishan, ndërsa gabimet qimet i te i kalan, dhe duhet që të apërcilni këtë mesaj pikës pari familiarve tuaj, pastaj migjve, shokve, dashamirve, të gjithë atyre që i dani, dhe pa dyshim si muslimani duam të gjithë njerëzit, pa dyshim si muslimani duam të gjithë njerëzit, por është shumë normal e dhe arsyshme t'i duam ma shumë ata që e praktikojnë fenë, ata që i madhërojnë dispozitat e Allahu Gjellëshanohu. Dhe istikëfari, kërkim falja përmendet shumë në librin e famshumë, në Kur'anë dhe istikfar i kërkim falja vjen në mnyra dhe format të ndryshme në Kuran. Her pas here, Allahut Gjellëshanuhu na urnën që të bojmë istikfar, na urnën që të kërkojmë falja ti, dhe thotë Allahut i madhruar, was të gëfirullahe in allahe gafurun rahim, kërka një falje Allahut, bini istikfar se Allahut është më katë falsë, Allahut është më shiruës. E po ashtu, Allahu i madhruar thët, wa enistagfiru rabbekum thumë tubu i lej, dhe kërka një falje zotit uaj, dhe pendahoni këthehon i të penduar të këzotit uaj. Disa herë Allahu subhanahu vëtë ala, i lavdran atatë të cilët bjen istigfar, i lavdran atatë të cilët i kërkojnë falje Allahot, dhe kur përmen disa grupe të njerëzve të devatshëm, të njerëzve të mirë një grupa apo një e, kategorie njerëzve jënë ata të cilët ka fundi natës i kërkojnë fali Allahut dhe Allahu për të thët wal mustagëfirina bil eshar dhe ata që i kërkojnë fali Allahut në kohen e syfyrit në kohen e agimit të mëngjesit në fundin e natës pra i lavdran Allahu subhana wa taala ata të cilët Në fundin e natës, që ndoshta është koha më e mirë për gjumë dhe më e këndshme, dhe shtrati i nxehtë në këtë kohë të ftohtë, ata ngriten nga shtretëtit e tyre, edhe ndoshta me ujë të ftohtë, në mungesë të ujit, sidomos kryeqytet ku shumë i ca popullatës nuk kanë ujë, ata marrin abdes dhe i kërkojnë falje Allahut subhanahu wa taala. Pastu po heravet e tëra Allahu subhanahu wa ta'ala të regon se i falë ata që kërkojnë falje, i falë Allahu ata që bojnë një stigfarë, dhe thotë Allahu ta'ala, wa men ja me lusuen e u jadhlim nefsahu, thumë me jes të gëfirin lahë, jegjidin lahë, gafuran rahima, e ata të cilët kanë bërë ndonjë të keqe, ose i kanë bërë zullum vete së tyre, pa drejtsi, pas ta i bojn istigfar, i kërkojn falje, Allahut gjellën shanuhu, ata e gjenë Allahun më katë falës dhe e gjenë Allahun më shiruas. Pra, kur do që të kesh dëshir, kur do që të jesh në disponim, kur do që të kesh qef me bo istigfar, me kërkue falje Allahut, Allahun e gjenë të gatshëm me pranue faljen. Allahun e gjenë Të gatshëm me të falmkatet, me të fal gjënahet, me të fal gabimet. Allahu nuk i bëhet vonë, edhe nëse ti e shtyn një vit, apo dy vjet, apo 3 vjet. Mirpo ti të bëhet vonë. Mund ta shtyjë njeriu istigfarin, kërkin falen me 10 ra vite. Dhe Allahu tasnjësi bëhet vonë, por njeriu ti bëhet vonë, sepse askush zgaranton për neve tash pas namazit të xumës se do të mbesim gjallë. Ndoshta dikush edhe do të vdesë. Dhe këti që vdes i ba dëvon nëse s'ka ba istikfarë, nëse si ka kërku falje Allahot subhanahu vëtë ala. E Allahot përveç që falë është imë shirëshëm, është imë shirëshëm o vlazen sa që nga një herë kër e shefë robin e ti me sinceritet që po ba një istikfarë, po i kërkan falje Allahot, po pëndohet për të kaluaren e ti të hidhur, Allahot gjënahet e ti a shëndrën se vapen shpërblimet. Këta nuk e gjenë asë kundë, asë që do të gjeshë në një herë. Të këqia të tia këthë në të mira Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj vlazë e musliman, sa do që jeni mbush me gjenahe, sa do që e keni ngarku e vetën tuaj me gabime, kërkoni falje Allahut dhe pëndahoni tek ajë sincerisht, se Allahu ju falë dhe Allahu habitet edhe nga pyët neve pëse ne nuk kërkoj falje, qëfar presim? A thuvall mos dhe të të vinë dhe një zot tjetër që ti kërkojnë falje ati. Dhe fatë Allahu azzawajll, e felaje të ubuna ila Allahi wa jes të agëfiruna. A thuvall, pse të mësë kërkojnë falje? Pse të mësë pëndohen të këllahu subhanu wa ta'ala. Pra, pëjtë Allahu pse nuk po kërkojnë falje njerëzit? Pëjtë Allahu pse nuk po pëndohen njerëzit? Andaj vlazen, tjenit kujdes shumë se nuk ka kush që do të nëjë falë gabimet gjenahët që i kemi bë në raport me Zotin ton. Ndërsa gabimet që i bëjmë njën i tjetërin, mund të ja falim njën i tjetërit. Mund të ndihmoj njën i tjetërin, mirë po ato gabime, ato gjenahët që i kemi bë karshia Allah subhanahu wa ta'ala, dhe në raportin ton kryes, kryuës, ato s'ka kush që ti falë. Sa do që të ndosht a i njëri i mirë para masës, sa do që të i paracitës apo shtiresh se i njëri i devatëshëm, aj që të vlerëson është Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, mundohoni që të mos u ikun asë momentet më të shkurtëra, minutat apo sekondat që të kërkon një falje Allahut subhanahu wa ta'ala. E pështë të mos i kërkojnë falje Allahut, kur ajna ka premtuar, Së në çoftë gjënahet tona janë sa kodrat e lartë e, e larta apo e arrin lartësinë e qiellit, ai na ka premtuar se do t'i fal. Do t'i fal të gjithë ata të cilët me përulje dhe nën shtrim i nënshtrohen Allahut dhe kërkojn falje. Ndërsa një pjesë të popullatës i ka rrok para vetes, i ka marr para vetes djalli mallkuar, shejtani dhe ju pëshperit atyre me pëshperitjet u esveset e ndryshme se për juve nuk ka këthim. Ju keni bo kesh që 14 vite keni qenë komunista, apo që 30 vite keni qenë marxista, apo që 20 vite keni qenë titista, apo enverista, apo leninista, kuta djune, dhe për juve nuk ka këthim, për juve nuk ka shpetim. Dhe tash, na i shohëm ata njërë në përtubime I shohëm ne për raste të ndrushme, e në veçantë me ta tako mi pa dashin e tyre në raste të ngushëllimeve, të vdekjeve të të tjerëve. Dhe i shohim edhe nit këto ata ndohen prej vëllezërve të ty, prej miqve, nuk e falin edhe namazin e xenazës të të tjerëve. Edhe kur shkojnë ngushëllime, shejtani as shumë i frikson, nuk i lënë me thënë fjalë të ëmbël që i knaqin zemrat e atyre të cilët jenë prek me atë sprov, me ndrimin e jetës e të afrmeve, dhe në ven se ti ngushlojnë me ngushlimin islam, dhe me i tham e Allahot është aje që e ka dhamë dhe e ka marë, të Allahot jemi të Allahot do të rikëthemi, Allahot e bëgatoft me të miran gjenet, ju e i dhashtë durimin, sabërin, gajretin, e fjallë të njëshme, nuk i thonë këto, Se shajtani në kilsë i thotë tri katë rreth vite ju keni thon ngushëllime. Tash mos ju thunin njerëz e kështu. Pse polshoni pe, se ju bash të kështu si pranohet. Dhe ka te Atill, të, atil, të cilët thon se unë isha në motin xhami, po krejt xhamia më shikojn kur të hyj aty se e dinon atë çka kombozë lom kët popull. E din atë se kush komb çanonë. Xhamia nuk është e interesuar me mojt evidenc kush çka ka bë. Xhamia është e interesuar me, me krye misionin e vet me përhap fjallën e Allahut dhe me i kryje ritualet fetare ashtu shqysh nga ordanë Allahut Gjellën Shannuhu. Ndërsa kushka ka ba, mira po keq, e ka kryusin, e ka ato i cili do të logarit nesër në ditën e gjykimit. Pas ta e vlazen, mos me ndani se Allahut hidhërohëta shumë, so që mbyllë derën e istigfarit kërkim faljes. Hidhërohëta Allahut në rabtë ti, kura ta evanojnë istigfarin kërkim faljen, kur ata nuk kërkojnë falje, mirë po asë njerën nuk hidhërojat në shkall, so që të mbyllë deren e istigfarit, edhe me thonë prej satë, prej kësaj moshë, për shemëll moshës gjështët vjeqare, nuk e pranoj istigfarin, kërkim faljen të uaj. Asë njerë kështu Allah o gjellësha në hunë nuk thë. Dhe njeriu, sa do që tjeti ngarkuar me gjenahe, duhet ta di veten se është një moment, një qast, kur mund të lirohet prej gjenaheve, kur mund të pastrojt për i gjenahave. Aja është momenti stikëfarit. Dhe në hadithin që e të regon gjabiri radhi Allahu anhu, thot se erdi njëri të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem dhe ishte disi i nevrikosur, ishte disi i imlefosur, dhe uafrua fër Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallem dhe tha, oh, sa gjenahë e kon bëhë. O, sa e sa gjenahe kombo Dhe këto e përserit i dy apo triher Para Rasullullahi sallallahu aleyhi vësallem E atërë i dërguri Allahut sallallahu aleyhi vësallem Si mësus i mirë i njerëzimit Si njeri i but Nuk i tha o i mirë i ti Që shithonë popolata jonë të tjereve O i shkreti ti që t'ka gjitë O i mirë i ti po t'i s'ki kushkan T'i s'ki venas në varme shkue Jam byllë derën Allahu ja kalonë derën qelë Ky jam byllë derën Edhe e çetnirin krejt prej binarëve. Nëse pa ka filluar me u drejtue, ky e largon krejt prej rrugës së Allahut. Jo, Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam dozanë çka i tha. Mas por e dëgjoj me vëmendje, at mllëfe na dënesin e tij që kish për mrena sepë pe pe pe, pe djegun gjënohat që i shmush me gjënoha si duket, edhe pa ka respekt për to, për atë gjënoçarin. Çfarë edukate? Nëse pa po kem respekt për prindërit tonë, s'po kemë respekt për hoqëllaret ton, s'po kemë respekt për të vjetrit ton, s'po kemë respekt për mësusit ton, s'po kemë im shirë për fmi ton, në dërsa për një gjenahë qartë madhë, po ka respekt, edhe po ka kujdes Resulullah sallallahu aleyhu a sellem. Dhe i tha ti njeri që ishte ngarkuar me gjenahë, i tha fjalë të cilat duhet i kemë një parasysh, i e me pyqë ka ke boti, S'e tenejë ashum kurreshtar kur i thu kam shumë gjëna, çka ke bën mora, çka pasfia, çka buzëna, çka mbyt njerza, çka vjedha, po nuk lejoa ty më i bë këto pyetje. Këto përkundrazin se dikush ti tregon duhet më i mbyll këtë temë. Kjo është dosje e mbyllur që ne nuk e hapim hap e hap Allahu xhalla shallahu. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e pyeti fare ashtu interesuese çfarë gjëna është ka bëu. Po i tha: Suaj Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunbi. O Allahu im, o Zotim, falja jote është më e gjër, falja jote është më e madhe, se sa gjënahët e mija, wa rahmetu ke ërgja indimin ameli dhe mshira jote, a rahmeti ytë është që une kom shpres ma shumë të, se sa në punë të mija në veprat e mija. Se dikush shpresën shumë punë të veta, dikush ka shumë shpres, ka i mëtë, që punë të veta do të afusin atë në gjenet, edhe më shtetet, ju më shtetet veç punëve të veta, e muslimani nuk bon kështu, muslimani duhet të shpresajnë në rahmetin, më shire në Allahut, e të mos më shtetet në amelet në punët e veta, dhe du të kemë për asysha të atë të cilët thrasin e për të bimet të ndryshme, me në nësi që zemrat i kemë të mira, edhe shumë kush e pastran vetën kështu, derin ekstrem, thët, Onat sigurt e kam xhenetin paraçytynë që, që falën, se onë zemrën e ka më të mirë. Onë të keqës ja e amenë jashtë. Onë të keqës boi kurr. E ai nuk e ka kanarin më të mirën edhe të keçën. Se këta që kanë kështu zemrat me gojë të mira, e jo me pun, këta e kanë kanarin e mrapst. Veprat e këçija kanë eri masin për të mira. Ato veprat punë të këçija ty në jo duken të mira, për atë ata i thon veten se na jemi të pastër. Na shikim nevojë me shkuat në xhami me loxhëna. Na nuk vim gjami për me i la gjynahet, na vim gjami për me i kry obligimet, si kur sa që kemi arme kry obligimin ton, javor, faljen e namazit, të gjumas edhe dëgjimin e khut bëzlijëratës. Dhe ata duhet ta ken parasysh, sa jetë që i shpeton nuk jenë zemrat e tyre, nuk jenë punët e tyre, po është mënshira e Allahut nësa ta bojnë istigfar, i kërkojnë falje Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kë njeri, kër e dëgjë këtë këshil prej Muhamedi sallallahu a.sallem, ju drejtu zotit i tha, o zotim, o allahu im, pedon shumë, allahu me po e bënë, si kur me konve që ti zotit. I tha, mshira e, falja jote, më gëfiretë jëtë, është më i gjërë se gjenohët e mija. Dhe i tha, o zotim, one nuk më shtetën punët e pun mija, por shpresaj në rahmetin mshiren të ndë. Kure tha këtë, u qëtësu pak, Rasulullah sallallahu sallam e, e nga cmoj prap psikologjin e ti. Dhe i tha, përserit edhe njëherë këtë fjall. Aje përserit edhe njëherë u qëtësu prap. Pastaj, mas ju qëtësu edhe herën e treti, i tha Rasulullah sallallahu sallallahu sallam, përserit e prap këtë fjall. Dhe me thonë këto fjall, prap, thuja Allahu gjëllë shanuhum. Aje prapi përseriti, pastaj, mas ju qëtësu e zemra ju, hap ju çel djoksi se njeriu kulirohet pe një problemi, prini borxhi me pas ndajnin e njëri, eki për shembull 10000 20000 20 lira, 100000 lira ose edhe 1000 lira dikush, e kur e krye kët borx edhe ta bën halalaj, ti ja ke vanue, ti ja ke pas çlirohuash e nin veten shumë në disponim. Tash kë u liruo pak. Djoksi ju hap, ju çel zemra, atherë kur e pa se u qetsua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithaqum dhe qatë gafar Allahu lek, në ngreto tha, qahu, tha se ta fali Allahut ti. Ti fali Allahut gjënahat. Andaj pra, kjo është një mësim të cilin duhet ta kemi ne parasysh, kur vendosim që ti kërkojmë fali Allahut subhanahu vëtë ala. Dhe për të vendosur, për istigfar me i kërku fali Allahut, nuk ka ndë një përkatitje para prake. Se diku është pëthet, për shemull, kër vjen kë uha namazit, endës jëmë gati për me falë namazin. Ju karadhe juve dhe neve, shkojmë diku me nejtë, qohëmi më falë të, edhe nja dy, në disa vene, ka që ndanë, në disa vene ndanë gjysma, runa zënë, në disa vene ndanë shumica, e qohën pakica, falën. Kua mrapsh shpia, kështu ashtë. E që ka përthojmë këtës për falën? Ja, Gjefeni, më falëni mu së nësë jemi gati shumë. Me pas shen femra kuptohet ato mujnëse kanë ardh të pagatshme sepse i kanë të përmuajtshmet. Për si po mashkulla mos i kanë ardhur përmuajtshme që spoçohet më fal. Apo më thon mashkulli ka lind, edhe tash është në lehoni, në atë fazën e pastrimit, edhe ajo nuk i ndodh mashkullit. E çka po pret tash ti? Çka s'është në rregull me ty? Se të femrat nuk duhet të insistojmë, çonë motra fal nuk krijt. Se janë disa motra që falën e disa motra lirohen, lirohen çdo muj nga pak. Kto do të të çkaim treja ato të vjetrat Liroan edhe prej këtynë të përmojshmeve. Andaj prodhohet me pasparasishte në ka përkatitje, me thon se jam i gatshëm për namaz, sikur djetët edhe trit ku po bjekoja haxhit. Na floshet çeto po i shoft ashtu. Mos tham në shtatë qindra që to e kanë e kanë borxh haxhin, e kur ju thuaj, ja zafenis si janë i përkatitën, mosëm goc për haxh, ja s'emi si përgatitur. Se thotë i jetu i thon shkon gjat lufto atje më ton po, më ke. Po ti ski mund të shkon me luftoje? Aref lani ka më të marr, Slatin ka më të chuën, në xhep de ose në Medine, si zot nik ka më të marr, si parazet vesh rreç aty. As liq me dit xhuhen, as ki me plotsun e fastandardi, pas ato parë pa ki me i dhan, i ki për kthyesit, i ki ata udhëhecat, ti pas shkam as tyne. Çfarë përgatitje këto dohet? Po xefeneta, unë s'e mgal, i, i gatshum se kur të kthehen aty pastaj, unë kam më bo biznes. Sa mrashte kanë kuptuar. Menoj njezit se haqji është funi jetës, e kryve haqjin, erë dhe në Prishtin, vdestash. Qitëm të vorëm, dragodan, po së është më rekështo haqji? Haqji sa ma heret nëse i ki mundësit, edhe bëm bezni sa ma shumbin e të ne kërthesh për i haqjit. O Allah haqjef e ni, unë i kam 5-6 djemë, e 5-6 vajza, pa i martu ata unë e qyshko i haqji. Pse? Po kërë të këthena me bo, këta mos mu martu marrë dhe mirë, Unë Haxhi çka më i thon veti? Të i thu veti Hasan, çu sheki jamn çash të shikja, jam i thu veti. Ti si thu Haxhi, s'ke nevoj më anxita më veti Haxhi? As Haxhi nuk kanë ai titull që do të më bart me mburje edhe me me ngrit kështu kat, me ngrit supën apo më thon unë jam Haxhi. Sikur disa shumë me presin keq kur për këyn Haxhin e spi thu Haxhi. Edhe disoj ngjesin këto e, kapelat, sikur na këto, edhe thot aspesh e hoq kët shej këtu, se kjo shej si mastina sheja Haxhive. Ja ky shajë është e Japan ve, e Kinës se ke dikun në Japoni an Kinë ku e di ku marrohet kjo. Andaj nuk ka shajë haxhive. Kjo është kapelçe, çka të dhryet mohabeti. Edhe s'ka nevojë me cita skosh, s'ka nevojë më identifikoje. Thirresh me çatemën që, që ke pas përpara. Se po për preken disa kur s'pyetu haxhi. Po i thon namën, po ty shish marr po natjem kon 4-5000 km. Po ja kon për vete. Po donë namazin pe fale çka 20 30 ditë, po çka më thon o namazli. Ose pe haxhor Ramadanin, o Ramadanxhi. Ose për jepë sadako, ose sadaka gji, ose zekat, ose zekat gji. Së mërë është me thira ashto, e thirë një jem, në emnin vet, e vetë, e jënë basti i badetit që e bon. Andaj, arsëtimi është i shejtanit me thomë, endes jemi gacëm për haqë. Se dohet me ponuët, do të mi martuët, do të mi boshpijat, për në ka nëj niri që shkon haqës që se ka prapë nëj brengë, nëj halë. Se cili, nëse ke martu djemët edhe vajzat, kemi martu nj Kimi e bë po biznesin tjetër, kimi e bë tjetrën, kimi u ndan. Andaj mos hezitoni kur vjen koha, nuk ka nevojë më e pyet veten, a jam i gatshëm, a jam i gatshëm për këtë rrugë. Se si të ushqumë luftuaj. Me pas shkon luf, do të më përgatit, do të ushtrime fizike, ushtrime psiqike. Edhe me koni gatshëm, edhe me ditë për çfarë po shkon. Ndërsa po naç nuk ka nefaru ushtrimi veçant. të veçantë. Vetëm i ditat or rregullat, edhe shkenca të mbrapa, aty në udhëecave dhe kryhet haxhi inshallah taala. Dhe që farënësie ka i stikë fari? Kërkim falja të ka Allahu e shohëj mëse miri në hadithin kutësi, në të cilën hadith unës e kom pa, në basa saj që kom shletue, e gjem shpresen mat madhe që në japë Allahu për me kërku falje. E gjem shpresen mat madhe për me kërku falje Allahu subhana wa ta'ala. Thot Allahu azza wa zhel, jabne Adem, lehu belegat dhunu buke ananas sema, thumë më stagëfërteni gëfër të lekë, o birja demit, si kur gjënohët tua të arrin lartësin e qilit, pas taj tim kërkon falje, pas taj bënd të istigfarë, Allahu pëthetë, unë do të fali të. Pra është hadithi këtësi, që e thëtë Allahu azzawajgjel, dhe është uh, thanja më shprezdhonse për me bo istigfarë, Pra, o, robi Allahot Nese gjënohët tua e arrin lartësin e qilit E që o shumë lartë, prej nesh Po i kërkan fali Allahot Allahot për të të në fali ty Edhe në besojnë që në këtë gjemat Besojnë që në këtë gjemat Nuk ka ast një person Që gjënohët e ti kan arrit lartësin e qilit Të pak të nashtu me mba në shpresa A të herë që farë duhet me bo Duhet me boj stikfarë sa të mund Për këti momente e tutje me përsërit shpes istigfarin. Dhe istigfari kërkim falja është për okupim i madh të të gjitha gjeneratave më hershme. Dhe transmetohet se Lukhmoni alayhiselam i ka thonë djalit të tij: O biri im, ushtroje gjuhën tënde me istigfar, kërkim falje, sepse brenda ditës edhe natës janë disa momente, janë disa çaste që Allahu nuk e kthen mrapa kërkim falje endosht të abirim të gjindesh në atë moment. Pra, bëni stikfar, kërkoni fali Allahut, sepse jënë disa momente, disa qaste, brenda ditës edhe natës, që nuk thetë mra pa kërkim fali. Ta pranan Allahut. Ti kërkon fali, Allahut ta pranan me njerë ta fal. Pastaj, Hasan el Bastri ju ka tham, shpeshtën e shumë i stikfarin. Jo vetëm në përgjamija mas namazit, kur dhëm selam, estakëfiro Allah, estakëfiro Allah, estakëfiro Allah, dhe me harrumo po ka thonë shpeshtë të në shumë istigë farin, dhe bëne atë sa ma shpeshtë në shtepi, duke ndajt, apo duke ngrane në sofer, në rrugë, në tregje, në ndajt, tuja dhe ku do që jeni, sepse ju nuk e dini kura është momenti që zbret magëfireti, falja e Allahu Gjellësha në hu. Nuk e dini kura qasti që Allahu Gjellësha në hu e pranë nën kërkin falin tuaj. Pastaj, Abdullah ibn Amri, rëdhi Allahu anhu, thotë se, Ebu Bekri një ditë prej ditësh i tha Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam: "Ojë dërguar i Allahut, më mëso një dua, adu behi fi salati." Më thamë ni dua në lutje që ti lutemën e Zotit në namazin tim. Kush po kërkon këtë, Ebu Bekri? Kush ka xhen Ebu Bekri ka i të dhënë? Njeriun i garantuar me xhenet duke ecë në përkë tok. Duke qenë mesin e njerëzve i garantuar me xhenet. Çfarë kënaqësie? Po nuk vash po të kënaqën me kaç. Prap, po e kërkon një dua ekstra të veçantë me bot që me qenë maj sigur të është me zënetin e ti, edhe me bonë namazin e ti. E Muhamedi sallallahu sallam tha, Ebu Bekri të thuaj, Allahu me inni dhalemtu nefsi i dhulmen këthiren, wa laja gëfiru dhunube illa entë. O Allahu im, unë vetës i kombo zullum shumë, i kombo padrejtësitë më dha vetës thime, dhe nuk ka kush që mi falë gjënahët gabimit e mia, përveçteje o Allah. Fa gëfirli më gëfire të në minindik, më falë ti me më gëf Mëfalti mu me faljen tonët të veçan që ke. Warhamni inë ka antël gafur rrahim edhe me mshira. Banë rahmet për mi muë sepse ti je gafur më katë falës dhe je rrahim dhe je i mshirëshëm. Pastaj ojshja radhjallahu anha. Nona e besimtarve, Tha tuba liman wajgjede fi sahifët i istigëfarën këthira. I lumi a i lumi që gjenë në fletën e shënimeve që mohon atje shënimet në atë regjistrin ku na mohon shënimet që gjen istigfar të shumtë që ka bën. Kur del para Allahut xhalla shanuhu. Dhe kështo transmetohet në në një mori transmetimesh edhe prej të tjerëve se si kanë qenë të kujdesshëm ndaj istigfarit, ndaj kërkimit falës, edhe mos me zhatë më së zjart më tepër Edhe i dërguari hyn sallallahu alejhi dhe selem ishte ai qe kërkonte falje, falje më së shumti Allahut xhalleshanuh. Ai i kërkonte falje më shumë se 100 herë brenda ditës Allahut xhalleshanuh, ndersa shokët e tij e buhurera that për në çim që bëisha të vogël çoftaj, i kërkesha falje Allahut minimi herë për atë çim të vogël që bëja. Para mendoi për lëshimet apo për gjërat e mëdha. Andaj lutsim Allahut xhalleshanuh të na fal neve. ذا لوسيم الله جل شان هو cit na bon prej atyne që janë mostagfirin që i kërkojnë Allahut falje natën edhe ditën dhe në momente të caktuara kur pranohet istigfarit aqulu quli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alal zalimin O salatu, o salamu, o ala rasulina Muhammedin, o ala alihi, o sahbihi, e gjmajin, o salam e teslimen këthiren, ila jomit dini, e bad. Lazen, falenderan Allahun gjellëshanuhu, krahas i stikfarit, bëni hamd, falenderim Allahut që sot nga gëzaj me këtë borë edhepse e pakët, dhe vërtet, javlen që të flasim ma shumë për këtë problematika, po për këtë shqetsim, sepse vendi jun po balafashot me thatsi, tash kërë është mesi i, i dimrit, apo kërë është koha e të reshurave atmosferike, në kemi munges edhe të shijut edhe të borës. Dhe në këtë ditë të madhe në ka këzua Allaho me këtë borë edhe pse pakët, edhe si duket edhe është ndalë tash, por boni doa, lëtë në Allaho që Allaho të lëshën sa ma shumë shijut edhe borë. Jo me lëshu shumë me në denue, por me lëshu shijut edhe borë të më shirëshën. Që është më shijut, rah Nëna mëna ndonjëfar uragane, nëfar vëshimën, nëfar tsunami, por inshallah bien shi edhe borë, që është shi bor, edhe borë mëshirshme, edhe bën rahmet Allahu mbi neve, bën rahmet Allahu mbi kafshët, mbi shpendët edhe insektet. Dhe Allahu Allahu, po si duket, dashka kriesa të tjera janë shkat, që Allah po na ndërron her pas here me shi edhe me borë, sepse as shumë është ndal zeçati, as shumë është ndal dhonia zeçatin kët popull, saqë mos tishin kafshë Mos të ishin shpezet edhe insektet Allahus kish me lëshua as një pik shihic As një pik bore Po elhamdolla që viteve të funit ka një vetë disim të populata Dhe ka ngritje dhe të thëtë të besimtarve në këtë drejtim O shkjala përdhonin e zekatit Andaj ndalesa po stëpimi zekatit është një prej shkaceve krysore Të thatsis e cila mbizatran E falendrojmë Allahus gjelesha në hu Për të mirat që ne i ka dhon ato që i dim dhe ato që nuk i dim Daj falenderojmë Allahun xhelashanun veçanë tinë kët ditë të xhomas në kët ditë të mirë të javës apo ditën më të mirë të javës që Allahu na ndërroi me këtabor. Vin salavat dhe selame për të dërguarin e Allahut Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, se është koha, dita dhe momenti më i mirë për një gjallë të tillë.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 اشتركوا في القناة